96. Найважче було змусити її почекати з їжею. Дональд знав, як це – бути настільки голодним. Він піддав її тій самій процедурі, яку сам переживав уже кілька разів. змусив її випити гіркий напій, змусив її сходити в туалет, щоб очистити організм, змусив її сісти на край ванни і прийняти теплий душ, а потім переодягнув її в чистий одяг і накрив новою ковдрою. Він дивився, як вона допила останній ковток. Її губи поступово змінили колір з блідо-блакитного на рожевий. Її шкіра була така бліда. Дональд не міг пригадати, чи вона була такою блідою до орієнтації. Можливо, це сталося за кордоном, коли вона сиділа в тих темних трейлерах, освітлених лише світлом монітора. "Мені треба піти", сказав він їй. "Всі інші прокидаються. Я принесу тобі сніданок, коли повернуся". Шарлота тихо сиділа в одному зі шкіряних крісел навколо старого столу для планування військових операцій, підгорнувши ноги під себе. Вона потягнула за комір комбінезона, ніби він її зудив. «Мама і тато померли», – сказала вона, повторюючи те, що він їй сказав раніше. Дональд не був упевнений, що вона пам'ятатиме, а що ні. Вона не приймала ліки від стресу так довго і так нещодавно, як він. Але це не мало значення. Він міг сказати їй правду. Сказати їй і ненавидіти себе за це. «Я скоро повернуся. Просто залишайся тут і спробуй трохи відпочити. Не виходь з цієї кімнати, добре?» Ці слова лунали порожньо, коли він поспішав через склад до ліфта. Він пам'ятав, як інші щойно його розбудили, казали, що йому слід відпочити. Шарлотта спала три століття. Скануючи свою перепустку і чекаючи на ліфт, Дональд думав про те, скільки часу минуло і як мало змінитися. Світ все ще був руїною, яку вони залишили. А якщо ні, то вони ось-ось це дізнаються. Він піднявся на операційний рівень і зв'язався з Ереном. Керівник УПС уже сидів за своїм столом, оточений папками з однією рукою у волоссі, а ліктями на стосах паперів. З його чашки кави не піднімалася пара. Він уже деякий час сидів за столом. «Турман», – сказав він, піднявши погляд. Дональд злякався і озирнувся по коридору, шукаючи когось іншого. «Є якісь успіхи з 18-тим?» – е... Дональд намагався згадати. «Останнє, що я чув, вони прорвали бар'єр на найнижчих рівнях». Керівник там вважає, що бої закінчаться за день-два. Добре. Радий, що тінь працює. Страшно, коли її немає. Одного разу під час моєї третьої зміни ми втратили керівника, коли він був між тіннями. Дуже важко було знайти нового співробітника. Ерен відкинувся на спинку крісла. Мер не підходив. Керівник служби безпеки був тупий, як шматок вугілля. Тому нам довелося... Вибачте, що перериваю, сказав Дональд, вказуючи на коридор. Мені потрібно повернутися до... О, звичайно. Ерен махнув рукою, здавалося, йому було ніякого. Правильно, мені теж. Просто сьогодні вранці багато справ, з'їм сніданок і піду до своєї кімнати. Він кивнув головою в бік порожнього кабінету через коридор. Скажіть хейблу, що я сам про себе подбаю добре. Я не хочу, щоб мене турбували. Звісно, звісно. Ерен махнув рукою, щоб він пішов. Дональд повернувся до ліфта, піднявся до їдальні, його шлунок бурчав, висловлюючи згоду. Він не спав всю ніч і нічого не їв. Він був на ногах і голодний вже занадто довго.